Garairik ilunenetan ezin erran zirenak edo AAPK soilik aipatu altzirenak adierazteko euskarria eta espazioa askaini du literaturak. Herriaren eta herriarekin idazten eta kantatzen zen. Pako Ibanezek Gabriel Zelaiaren poesia bere eginez, poesiaren indar askatzailea aldarrikatzen zuen. Poesia etorkizunez kargatutako arma bat zela abesten zuen eta madikatzen zituen ustezko neutraltasunaren izenean eskuak zikindu nahi ez zituztenen poesiak. Garaiak aldatu dira: Baina agian egoera bera baino gutariko bakoitzaren perceptzioa da gehien aldatu. Lehen idazleari konpromisea eskatzen zitzaion. Artista edo intelektualen gaiatuak botereari oldartzen zitzaizkionarekiko empatia adierazten zuen Bertizkeria instituzionalizatuak eragindako subordinazio harremanak hautsi eta zerumuga berri eta askatzaileak zabaltzea zuten xede. Egun amets kolektiboak baino normanakoaren askatasunak ogoratzen dira eta lerratze horren aitzinean ezin daiteke erran literaturak gotorleku bat izaten jarraitzen duenik. Literatura engaiatuak erakargarritasuna galdu du edo bestelako zentsura bat hartu duela erran beharko genuke. Azken asteotan bi elkarrizketa irakurri ditut, non literaturak oraindik Herrian erran ezin direnak aipatzeko eskaintzen duen askatasuna gor aipatzen den. Adatik, askatasun beraren izenean kontakizun ezberdinak ageri dira. Errangabedoa euskalgataszaren kontakizun bakarrik ez dela izanen eta ez dela izan behar. Kontakizuna korala izan beharko da. Adatik Serbait bitxi egin zait ustez erran ezin direnak aipatzeko, askatasuna aldarrikatu ondoan, boterearen autoritatea bermatzen duen kontakizunarekin lerrokatzea. Batez ere, asko zailagoa delarik bestelako kontakizunaren alde eskuak zigintzea, hainbaita zorrotzaz, justiziaren damoklesen ezpata. Luze hitz egin daiteke bortizkeria politikoaren erabileraz eta bere ondorioetaz. Estatuen bortizkeriari aurre egiteko baliabidea izan da beti. Egiturazko bortizkeriak sortu duen zapalkuntzari aurre egiteko eta eragin dituen subordinazio harremanak austeko. Kontraerranak eragin ditu, urradura eta samina eragin ditu. Ahatik, Ez dut uste su sustrai xakonak dituen gatazkaren sintomak soilika aipatuz gertatu denaren ularmenari ekarpenik egiten diogunik eta berriz errepika ezadin Euskal Herrian sortu beharko genuken egoeratik hurbiltzen gaituenik. Esaldi lapidarioek eta laburbideek ez dute laguntzen egoera argitzen. Ipar Euskal Herrian Euskalduntasunak bortizkeria politikoaren erabileraz baino, Frantziak eragin dituen gutxiagotasun kompleksu, mekanismo eta subordinazio harremanetaz du sufritu. Albert Nemi pentsalari de kolonialak zioenaren aritik, Zapaltzailearen pentsamenduarekin bat egiteak ez gaitu libreago egiten.